Vad <skrattis> <skrattis> ska man tro om det här skrattet egentligen? Det är sångerskan Öther Kitt som repeterar på Berns i Stockholm. Hon är en av de utländska artister som besöker Sverige 1960 den som vill gå på bio har en hel del att välja på. Ingmar Bergmans ljumfrukällan med manus av Ulla Isaksson- bygger på en svensk medeltidslegend om ond bråd död. Max von Sydow och Gunnar Lindblom är två av skådespelarna. Många utländska filmer har svensk premiär. Richard Burton är en arg ung man i Se dig om i vrede- efter John Osborns pjäs. François Truffaut speglar sin egen barndom i de 400 slagen- Alfred Hitchcock får oss att frukta duschen i Psycho, och världspremiär är det för Federico Fellinis Det juvalivet" livet där svenska Anita Ekberg badar i Fontana de Trevi i Rom. På tv visas operan Aniara efter Harry Martinsons epos, tonsatt av Carl Birger Blomdahl och med Ärling Erling som dirigent. Och intresset för tv växer. Innan året i slut har en miljon hushåll skaffat licens. En svensk artist kommer hem efter att ha gjort stor succé på operascenen i USA. En av dem som tar emot henne på Bromma flygfält är Sveriges Radios reporter Lennart Svan. Ett New York plan med en av världens mest firade och eftersökta operasångerskor har just landat på Bromma i strålande solsken. Det är vår egen Birgit Nilsson som ledsamt nog blivit en allt sällsyntare sångfågel på Stockholmsoperan men naturligtvis desto flitigare gäst på all världens stora operascener. Jag eh, har ju korat från Nilsson till århundradets ojämförliga i Hur tar man sånt? Ja, jag vet inte. Jag har inte haft tid att tänka efter. <laughs> det har varit så väldigt mycket att göra efter den där debuten. Så jag har faktiskt inte haft så mycket tid att göra några stora överläggningar. Men det är klart att visst är det roligt att bli så uppskattad. Folk var ju alldeles vilda i salongen av entusiasm efter... I debuten. Vad gjorde de? Ja, de... Slängde inte... de blommor? Nej, det gjorde de inte Det... det ja. Gör de bara på befallning Utav solisterna Om de bekostade blomsterutslängningen Och det hade jag inte gjort Jag hade ingen kläck det var spontana hyllningar och det var glädjeyttringar och, och bravrop och, och skrik och applåder och stampningar Och, och så vidare mina drömmar stad heter en ny bok av Per Anders Fågelström där läsarna får följa den fattige Hänning som kommer till Stockholm på 1860-talet. Författaren planerar fler böcker om arbetarnas liv i Stockholm. Stor uppmärksamhet och mycket beröm får Eivind Jonsson för hans nådestid. Den utspelar sig långt tidigare under Karl den Stores tid. Sara Lidman ger ut Bära Mistel och för barnen kommer bland annat Tove Janssons Vem ska trösta knyttet. Modet präglas av raka, enkla linjer. Sommarklänningarna är ärmlösa och helskuna, jackorna raka eller blusande. Pingvinärmar är helt rätt. Vårens och sommarens färger är milda, i rosa och gula toner. Svaga rutmönster är populärt. Mot hösten ändras färgskalan till vinrött, oxblod eller senap.